Say hello. Ja, vi var igång igen. 247 av Yes, yes. Yes, sir. Hur är läget? Fantastiskt. Imorgon ska jag jobba hemma. Ja alltså. ja. ja. Jobba, Nej, Jo, oh, jag ska faktiskt jobba lite, men det sköter att vara hemma. Tack. Ja, men... Mycket bra, för det är ju... Vad, är det? vad kallas det imorgon? Allhelgona afton, är det Halloween. Ja men det är halvdag för de som de som har vanligt jobb. Ja, kontorsknissar. Ja. Inte som du och jag. Skogar. Nej. nej men det är väl all helg afton tror jag. Ja men något sånt där är det. Ja. Och imorgon ska jag föra se det tyska bandet Tangerine Dream. Okej. Okay. Jag och Martin ska få se dem. Och var du på, på cirkus? Nej, på Nalen. Nalen? Du, ja, då måste man ju stå. Blir starkare? Nej, jag tar bil. Ingen starkare. <laughs> då fick med... Ska du gå på tan, tan dream, chitar du Chitar bäg, inte tan dream. Nej, nah, då fick vi, då kan vi pinga in det att vi, vi fick fick mest starkare. <laughs> <laughs> ja. Det är på det ett avsnitt. man inte har mest starkare är det ett, inget avsnitt som du så. Men. Uh... Vi måste, ju, vi, vi måste ju ha, om vi ska satsa på, på nästa, nästa podd, 248 mm. Att inte ha någon, det ska inte vara något alkoholrelaterat prat Loid <laughs> jag Tänkte jag få min kylskåp här i mitt det är, som, det är som ni hör dörrar i bakgrunden mm. Ja. Mm. Tänkte du få ditt lilla kylskåp nu. <laughs> du den till studion <laughs> Så jag, tänkte... jo, jag berättade ju att Vi hade ju här spök Vad heter det? Spökvandring Spökvandring idag Då brukar det alltid vara Att det är personal som klär ut och fixar till den I källaren så får de gå i en sån här Och så dyker de upp Fan ja jo, jo, och då var det en kille Men han ville inte gå Så jag stannade uppe med han mm. Och så det var det två roliga kommentarer två killar sa ju en killen sa att men det där var inte roligt alls tyckte han Nej. och en killen sa men det här var det tråkigt att jag var med spökvarning ja och då var man snabb snabbt där och så kunde man kunde man säga ja men perfekt och vet du det när jag står då, då, då kan ni stanna kvar i korridorrum och sitta uh -huh. sitta på bordsen stor men att som de andra går på så är jättebra att ni säger det. Ja. Och, och, och så Vad var det då? ja så, jag vet inte och då och var det en kille som sa En utom de två som sa att Ja men det var ju bara fröknar Som var med. nere Jag trodde det var riktiga spöken ja, ja, jag, jag sa ingenting men, alltså, men, men, men, men vad trodde du? <laughs> tror, tror jag har hyrt ju en riktiga monster <laughs> Nej, riktiga monster Jo Ja Det <laughs> var bara fröknar Men det var ju fint Om man hade tagit lite annat folk Som inte som, ja. som inte kände igen någon en mm. ja, precis Grannen någon, tiggare, någon, uteliggare. Kom någon som kom. Ja nej vi ska ju ta en ny bokstav idag Det är inte därför vi är här Det är inte därför vi är här Det är Det var långa bokstavsresor nu får du en. Ja Jag säger Då säger jag 14 Ska vi se Jaha, du har blandat dem okay. mm. S! S! Nu var det kanske var de lättare. Från Z till S. Men Z gick ju snabbt förra gången. Zangtan. Ja. Vi testar. Det var svårare jag trodde, faktiskt. Ja. Stefan. Ja. Jag har ätit till jag bort. Men det går ju hämta mig själv. Men eh, jag skrev ju snabbare Du var snabbare än jag på den här gången ja. Och jag gjorde ju Z förra gången Gjorde jag mycket ja, snabbare det ju... Eller det var ju båda Fast två ja. Här ska vi gå in och börja gå in och hålla S-listan ja. Ska jag börja? Börjar du På tionde plats har jag Sigge Fyrst mm. Morgonklubben eller vad är det? Frukostklubben, Frukostklubben. Mm. Sigge Fyrst först som sist Tjärn är det? Nej. Ja. Mm. Sige Fyrst, han, han undervisade um, sen var väl även skådis, tror jag. Det var ju någon sån är... Uh... Ja. Jag lyssnar idag... Eller, jag, jag har inte lyssnat... Jo, oh, jag började jag lyssnat igen på uh, um, um, Snedtänk. Han var också mm. med Och uh, Då hade de om... Uh, uh, uh, uh, uh, vad heter han? Vad heter han? Han spelar Caligula i filmen Hets. Rydberg. Nej. nej, nej. Men det här är ju snant. Mycket snant. Ja. Stiger. Här också, stigärl. Stigärl man också. Stiger. också kan ta med. Ja. Jag valde Stiger först. Tredje plats. Okej. Ja. Okay. ja. Mm. Sol, sol. Danska vandet. Ja. Eller svart sol. Mm. Eller det, det kallas också några formationer av fåglar som flyger. Tydligen ja, alltså... alltså när de flyger söderut Och så, här. Ja. Och så är det, det är ja, eller så här. Är det bara fladdra på liksom Nej men det är det som mönster ja. så Är det sår och sol? Nej no, det betyder ju svart sol Men just det fenomenet okay. kallas också Svart sol Det var det jag trodde Jag lärde mig i Danmark Det var där i Årus ja, ja, här är det inte? Jag visste inte ens att sol Att det var svart Nej inte jag heller Jag trodde att det var solsol. Sol. Att det var den där formationen Men det betyder svart sol ja. Och det är ju en ny grupp också ja, Det är så. Så har äh, ingen aning om hur det låter <laughs> När Per var i Köpenhamn Några gånger Då mm. var jag på ett ställe Med någon, en energiaffär och fik Som heter sort, kaf sort kaffe Och vinyl mm. Och då, då, är, då är jag så jag Sort är svart Svart kaffe ja, Går det låten. Och romantik Nej. Donny Lander. Raymond Raymonton. <laughs> nej, nej, den kommer jag inte ihåg. <laughs> Tur för dig. Fast alltså, du gör ju svart kaffe. Ja. Eller lite, lite grädde i. Jag är, jag är ju jag är stolt över faktiskt att aldrig ha ägt en, en Donny Lander eller, eller Raymonton på andelplatta. <laughs> eller inte jag. Inte någonting. Inte ens ja. alltså ja. ett jag är text. Faktiskt så stolt <laughs> ja. Men däremot Py Beckman. Nej, nej, det är faktiskt inte heller tydligt med Py där man haft också, Spiväckman. Ja. Mm, din... Ja, just det, nya. Sibylla Korv. Mm. Mm. Oh. God, God. Jag såg, vad heter han? Magnus som spelade vårt band, Happy ja. Deadman. Han är i Sydkorea nu med sin dotter. Ja. Och då var, då var den på ett sånt här i kök typ, då stod i Sibylla. Okay. Jag vet inte om det var bara Logan, mm -hmm. för att det var exotiskt. en klassiker. Ja, jag är väldigt gott. Då äts ät allt för sällan att ja, Nionde plats. ja. Citar. Okej. Okay. Jag, jag skulle vilja ha en Citar. Citat. Citar. Mm -hmm. Snyggt. Ja. Snyggt och väldigt användbart. Skulle, du, skulle du kunna spela den? Är det som gitarr? Nej. Nej, det är det inte. Jag kan tänka mig att ja, man frågar, kan du spela fjol? Ja, jo, man, man skulle kunna ta ut saker på Att ja. Man skulle inte få det att låta bra, man ska säkert kunna ligga på en sträng. Ja, det borde du ha till din studio. Det vore snyggt i alla fall. har ja, bara som konstverk. Ja. Till ånslagen. Ja, eller som... Ja, men ha bara ställ upp. Ja. Kör, kör, kör, kör, kör, kör. Ja, kanske minst ett år. 18 kör, plats mm. Sverige. Okay. Det var bredt. Ja men det är ett fantastiskt land. Mm. Ja. Dessa tider. Ja, men man kan man kan beiritera på mycket men just ändå Sverige är fortfarande ett fungerande samhälle. Mm. Ett fungerande statsskick. Ja. Jag är politiskt i bloggen? och fluff fluff. Det är statsrådet. Det det väl... <laughs> ja, ja, precis. Det är väl närmaste <laughs> politik i vid... <laughs> jag, jag säger inte emot. Ja, men, vi, vi... men Sverige är lite kallt just nu, men inte så här. Sjöng det sjunger det Nej, just det var Stockholm var det. Stockholm var ja, lite kallt. Det stämmer också. Stockholm ska bli. Man... Ja. Ja. Men har, jag tänkte vi skulle ha haft någon, någon sån här politisk podd, men hade vi inte inför, inför något val någon gång. Ja, det har förträngt i så fall. Vi kanske hade... Eller vi, vi gjorde, gjorde vi inte en sån här barometer? Ja, men just Jag det. Jag det. Ja, ja det rätt. Okay, och... men rätt Okej. Men tänk, då kanske vi ska plocka in lite politiskt folk. man plockar Så får att in... agitera. Ja, men, ja, men precis. <laughs> en bara... blå och en röd. Ja, men pär och pär och pär. <laughs> ja. oh. Jag har på en sån politisk diskussion i ja, taxin angående skolan. skolan. Fast nu har du ju mer att tillföra nu jobbar Ja, skolan. nu har jag lite mer att tillföra nu förstår jag lite mer vad de... mm. Men jag tyckte. Ja. ja. Så här. Okej, okay, nummer åtta. Stuffa. Våga stuffa. Mm. Var du med? Gick du ut på det? Nej, jag var aldrig med på att våga stufa. Ja, jag vågar skitbra. inte. <laughs> våga inte stufa. Ja, jag, jag, jag var med i vägga stufa. Ja. Nej, det var faktiskt, det var roligt. Nu kanske jag var sen förväg, men det vore bättre nu att det fanns en kurs som heter våga stompa. <laughs> ja. Nej, men det var, det var kul faktiskt. Vad då? Var du, var du? Ja, jag var på den. På Gnistan, eller? Gnistan. Ja tandsam i Det vikten ålder, roligt. det, ja man var 14, 15, 14 år. Oj. Mm. Då var det var så här, man gick vid led och så fick man första bästa tjej så här, liksom, oj jäkla fin. finna. <laughs> jag trängs. Jägla finna, när killar så går de med led och så här, och så ser de när de börjar räkna ut att alltså, oj, du får dem här. Nej nej nej. Men jag är en del av <laughs> <laughs> Ja. Jo men det är en lite rolig grej när, eh, när de ska spela fotboll eller band i ungarna på skolan då brukar man köra ibland så att, ja, men knacka rygg, det är en som sitter och så får de ställa upp och ler och så får de knacka liksom och så pekar de ja. vilket fall de Smart Det känns som att det var jag som uppfann det där. Ja i alla fall exakt som du känner, uppfann vad bra det, var det här. Jag känner inte igen det där så Nej, nu är säkert du som uppfann det men, eh, jo Och så gjorde jag så, då kör man ju liksom Kanske två åt ena sidan först Och så en och så två igen ja, mm. Man har ju huvudet hur många som kommer på varje sida Och direkt så var ju någon som sa Nej men det är ju varannan då ställer jag upp i den ordningen Och så weiter Okej, okay, alltså, åtta ni åtta det du Vad hade du tagit? Åtta Stuffa då ska du ta sjuan, va? Du tog en nu. Okej. Okay. Stone Roses. Mm. Just det, jag kommer jag få fler grupper. Men det var det som poppade upp. Eller var lite inne på dem. Det har du var, va? Eh, jo... Det kan man också... Man lika, samma stolthet som att säga att man aldrig haft en Daniel Hylander, Raymonton eller Bill Beckman platta. Så jag kan jag säga att jag var ju... Först av... De som jag känner i alla fall, förutom Plattis, så köper jag Stone Roses platta 89, det? ja. Det var snyggt. Jag köpte. var vara tidig, men uh, undrar mig var bara på 90. Den kom väl på hösten 89? Ja, jag, jag köpte den. Jag snyggt. köpte den ganska direkt. Begad, såklart man hittade den. Ja. Jo, för det var ju någonting som Plattis hade nämnt. Jaha, okej. Okay. Gillar han inte, det? Han var inte en amerikaner då? Nej, det kommer vi se säga. Han gillar ju pop och, och, och allt mm. sånt där. Så man fick mycket tips där. Mm. Men Stone Roses... Uh, jo Men sen sen, uh, sen på De senaste tio åren har jag väl Lyssnat mer på dem mm. Än vad jag gjorde, gjorde då okay. mm. Men ändå så, så tycker jag att de skiljer Ut sig ifrån De andra banden mm. Tycker jag mm. ja, Det mycket för mig Den här tiden Jag fortfarande tycker jag Alltså, jag, jag, jag minns ju att, att men jag tyckte plattan var bra och vissa spår var riktigt bra men sen så kom den på MTV fullskott ja, uh -huh. som var bara rytmer i uh -huh. och så var det någon lite mumlande sång uh -huh. Uh -huh. och idag kopplar vi ihop lite, kopplar ihop lite mer men, men då tyckte jag det var nej, men, nej jag tyckte inte jag tyckte uh -huh. att det var bra uh -huh. okej okay, bra gå vidare. Min sjua, Solsidan Okej, okay. det har inte jag sett på några år Det har ju kommit igen nu Ja Och det var ju det var en, en film Det kom ju en film, Solsidan, ja. för något år sedan Den såg jag inte heller Och det fortsätter ju liksom Så vissa grejer från filmen är ju med liksom. menar, Det som hände i filmen är ju med har du, har, har du börjat nu igen? Ja, det är på Okej. Okay. Så var det fyra plays så, så, Eller ja, det två eller två avsnitt okay. ja, Det är roligt är Ove är i hög form Vad tänker jag Jo men han var med, första var han inte med Men andra var han med eh... Jo mm. men han är han är Han är ju rolig alltså han, det, det, det är svårt att hitta grejer Han har gjort så mycket, det är så svårt liksom Att mm. spetsa till hans roll eh, Är det sexan? Yes Då måste jag ju, det var ju inte för nästa podd Vi skulle ha eh, Starkö F eh var Och det är inte för att det är gott utan det är för det, det är roligt att säga. Jag stod jag stod i mellan ska jag ta starkur eller stor stark. Okay. Starkur är ju ja. ett roligt djur. Ja, det är otroligt bra. väldigt kul. Bra att du fick mer. Mm. Okej okay. Jag har nummer sex. Är det är struts. Det är ett roligt djur. Mm. Det är roligt ord tycker jag Strutts. Väldigt Struts. roligt, det är ett roligt ord. Då det störst farm. Då blir det störst farm länge. Sturts. Sturts är ett ännu roligare. Ja. Det är sant. Sen kan man hälsa Sturts. Det finns ja, ju Sturts farm utanför Övig. Ja, det det. Där man kan käka Sturts. Alltså mm. finns det Sturts. Levande springer omkring. Ja, det var det där. Hemskt. Mm. Men. Deras beteende är ju fint att bara helt stickar. och ljud. Ja, finns det människor som gör också. Jo ja, men precis, jag säger det, det är ju underbart. Ja. Det, det blir lite Strutsbete som det här. Det blir lite men man blir ställd mot väggen. Så ja. man, antingen så kan man ju säga att ja, det är bjade. Ja. <laughs> det. Är bjade, <laughs> ja, Det är eller stika huvudet i sanden. Vi tar en topp top Ja, mm, <laughs> yeah. yeah. SS Superskate. Åh, oh, oh, oh. <laughs> Det var det första jag kom på Jasa. Ja. Men det, det var Jag kommer inte ihåg hur låten gick Jag tyckte det var bra Jag har många... träffat ja. många tjejer Och det har hänt en hel del grejer Kommer det där då? Ja men det, det kanske fränger Men det var bara S, S, S, S SS, Superskate. <laughs> Och så var det ju, jag hade det ju en låt där med, jag sett på Studio S. Ja, ja. Lägg av. Lägg av. Lägg av, lägg av det är farligt. Det har jag sett. Det har jag sett lägg av, det är farligt. Det säger man i Radiopress. Ja, liten hyllning till. Mm. Och vet du, vad, vet, du, men vet du vad SS var då? Nej. Det var ju bara liksom, Superskate, S-hast. Ja, det blev ju coolare. Eller? <laughs> det är logiskt med nasse grej. Ja, det är bra. Bra det här. Ja, ja. Femman har jag det spanska bandet Smoggers. Okej. Okay. Bra namn. Ja. Har de ringer inga klockor. Nej, vad betyder... Vad är det? Smogger. Jag vet inte. Smog är ju någon slags dimma. Men... Jo. Smog. Nej, jag vet inte. Kanske är det. Nej, ja. en mm. Fjärde plats då? Ska ta? Ja, vi kör så ja. uh, semester. Mm. Semester. SS. Ja. SS semester. Men just det, sluta skicka SMS. Har du ja. ja, har tagit semester, ja. Ja. Det är en bra. Det är tid i livet. Det är bra. Nu till jul faktiskt man ska ta. Men hur har du har du vanligt uh, Ja, jag har ju... Ja. Men det, jag märker nu att den här veckan då inte några elever där. Mm. det fanns semester bara då. Ja, jämfört med ja. ja, och så sen tänkte jag, då är det ju tre veckor där som man, okej, okay, det, det känns ju som semester då är inte någon folk på skolan. Ja. Plus att man är ju ledig en del dagar. Men eh, jag, jag, tänk, jag brukar tänka att att man har ett sånt jobb liknande liksom man inte Träffar så mycket folk. Det har jag pratat om ja, alltså, det, det är ju bäst. Ja, men det skulle känna att man har sitt jobb, det är ett jobb som man klarar av, men mm. att man inte träffar människor. Ja. Vi fann dock att semester. Så hade jag ju många år. Alltså, jag hade jobbat ju jobbat ensam. Fast jag hade ju liksom chatt och telefon jo, och mejl liksom. Men det var väl, det var ja, väl på något annat sätt. Också. Ja, ja men det var ju press, men det var ju ens och skönt på det sättet. Ja. Mm. Okej, okay. nummer fyra Stins Underskattat Det är yrket, ja. tänk det är yrket Men det kan, det, det kan inte finna De heter någonting annat nu, eh, tror jag Tänk bara vifta med den flaggan ja. Hela jord Eventuellt kanske lägga om den <laughs> växer ja. Stinsarna kör de på tåget igen Eller var de stationerade på station jag Tror man stationerade på station. Spekulera fritt S, yes. mm. spekulera fritt Ja. Stins Bertin <laughs> Okej okay. Jo, eh, eh, jag kom på eh, Vet du vad Stins heter på engelska? Nej jo, Bra gruppnamn Station Master Jaha. Oj, lätt är Ja, jag man kan det säga, The Station Masters Ja, Stinsarna <laughs> okay. Som man utklädd till Stinsarna Okej, okay, nummer fyra Nej, fyra var det, tre Solglasögon Och då menar jag både låt Och själva plagget mm. Om det är ett plagg Två mm. favoriter Det är väl en, inte ett attribut Utan det är en Accessoire Ja just det, ja. Precis. Jag Vi har solglasögon år runt Om det var okej okay. Jag tycker det är så otroligt skönt Det som är bra med de här brillorna Att det blir ju mörkt mm. Jag beställer ett par nya ett par brillar igen. Ja, men alltså soligt här. Ja. Det är det. En av fördelarna man har i. Ja, med. mycket bra. Jag ska vi se. Oktagonal. Oktagonal raven. Och, och då blir det med solsögen med styrka också. Ja, det har jag också. Såna här. Ja, coola. De är en, två... Då blir det oktagon eller eh, åtta sidor åtta. ja just det, åtta kantiga eh, Ravens mm. ja mm. Då är det min tredje eh, det var jag nu hade det var trean var det var trean mm. eh, Soco oh ja <laughs> just det där är en grundpoäng Comfort på, på tredje plats hur kunde jag glömma det? Mm. Ja. Men Soko... Den har passerat sin bästa tid. Ja, men... Det, det, det, tror du att Soko kommer få någon comeback i vår, våra kretsar? Nej. Som alltså, nationaldryck? Nej. Inte jag. För det var ju fantastisk skola för äh, sju, åtta år ja. sedan. många år bra. Ja, ja. I och för drack jag då, men det var... Men de var ju så otroligt, det var ju så otroligt gott. Ja. Och jag minns ju, när vi var där sjutton... Du och jag, per, i Liverpool Redan då så började jag huskas Alltså när man ja. drack ja. När, när man drack, vad heter det? Soko mm. Okej, okay. ska jag ta tvåan då? Ja just det mm. eh, Den annan drycker samma mm. Sambuca okay. Jag är helt för att glömma ja. Den är fin Ja, den är godare Fast jag, jag skulle aldrig kunna dricka någon mängd där och... Nej, man började inte dricka dem. Nej, men jag tänkte... Jo, nej, men... Jag med sadden också. Ja, ja, det räcker de dricka vängder. Men nej, Samuka är fan fast... Man är lite sövsugen. Kör du fortfarande? Ja, du... ja, ja ja, jo. ja. ja, men det är gott. Men jag dricker väldigt sällan. Allt för sällan. Du ingen flaska stående. Nej. var här. Nej. En flaska har nu den där champagne jag fick av dig. Ja, men ju ja, jag ska Det måste vi. Jag måste skapa något. Jag måste fira något. Det måste vi gå på. Ja, då fira att. Idag precis. Okej, okay. är två. Två. An. Shellback. Nu sitter det som ett frågeställ. Har du sett hela avst? Har du sett alla delar av svenska Pop -100? Nej. Nej. Mm. Jo. Nej, inte den sista. Sexan. Då tycker en figur upp. Som jag inte hade koll på, som heter Shell Ser roligt ut, en gammal hårrocker som är också med i det här Max martin stallet. Mm -hmm. och, det och så. Han, han skrev en här. Hans första låt, det var den här. Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, Och nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, så Eh, koka kaffe i studion och så här och så, så då hörde Pink den här den vill jag ha och så skrev, skrev hon en text skrev hon texten och så här och så spelar hon in det direkt och så blev det en så här och mm -hmm. sen var hon bara jo men han var lite bonny figur liksom från, ja. och, så, och så sen tycker jag det är inte så roligt i sig men resten är många dåliga låtar men Schellbeck är ju Skalman på engelska <laughs> Det är roligt Det är bra, ja, Skalman. Det är bra. Skalman, Skalman Skalman hade kunnat vara med Så det var mer I den kopplingen För det visste inte att, Det visste jag inte heller förut Att, att Skalman och Skalman mm. Det fanns ju nå någon i Domsjö Kan man vara 63 Han här kallas för Skalman okay. mm. ja. Jaha Ska jag ta min eller ska du ta Ja jag tar min Ja Ja, den enda givna jättan. de har redan nämnt men... Stark öl. oj Oj! Ja. <laughs> Nej, kom in där! Ja, jag var ju jättenöjd att jag kom på det. Stark mm. Och jag säger tvärtom för dig. Det är ju... Du sa att det är inte är så gott, men... Jag säger att det är ju så gott och så bra. Jag skulle tro att Per och Per håller med. Ja. Kanske John. Men om, om, du, om du skulle... Um, alltså... En, en ljus som är vanlig, enkelt eller en blommig, eller en, ypa, en blommig. Ja, Jag kan uppskatta båda. Mm. Därmed, Faktiskt, man, men man, vi, ja. man har också en Jag tycker, svakliga, bo, det, nej, jag tycker det, det kan vara gott, men en ljusblask är också gott. Mm. Eller så här stor, stark. det liksom. mm. ska inte ha för lite bara. Då är det, det känns fjuttigt mm. Och jag glömmer ju inte, och det var väl när vi var där 2017 var i, i Liverpool jag hade på en skivaffär eller någon klädaffär och så, mö så möter jag upp er på ett... på förmiddag ja, en pub. hon var väl 11 och då kommer du med två stycken tror jag, ja. eller med Per jag tror att du kommer med två, när redan druckit en ja. och då är ni inne på andra men då sa jag jävla vad ni är började man bra bra så kändes det på det vi på också vi hann ju inte knappt komma upp på läktaren när jag gick upp här och köpte. Och jag mådde inte så jättebra. Oh, och jag var Oj, det känns bra här. <laughs> då blev det sedan två runder. Ja. Och så man fint. Härligt. Ja, ja det skulle spännande att höra nummer ett från Stefan. Jag har ju en givenhet etta där också. Naturligtvis. En, en som, har, som har följt, följt. mig i men 20 år är säkert. Och då pratar vi... Musik? Nej, men inte musik, men inte man kan titta på. S Seinfeld? Ja. Okej. Okay. Såklart. Ah, ja jag är glad. Det är. Såklart. Jag satt och kollade på, på... Jag kom hem och satt och kollade på några avsnitt idag. Och... Mm. Ja, det, det, det, det är så fantastiskt roligt. Ja, det, det, mycket, det håller mycket, mycket, mycket är fantastiskt bra Och det, det man ser Mer och mer, man ser hur, hur fruktansvärt dålig skådelsen är Jerry, han kan inte hålla sig på vissa grejer <laughs> De andra är ju, är ju Ja, de är ju skådelsen Ja, de är jättebra Standard komedien Fast det är ju som man skriver Tillsammans med Larry David Jo, ja, tror en jag i alla fall en del. Eller de, har, de, kommer på, de kommer på idén alla fall. Sen, ja, vi har, jag vill säga, sen har de ja. haft Massa folk som, ja, som, har, som, som har skrivit en massa avsnitt För andra får vi inte till Tajta dialog Nej, Nej men S, bra ja. Superbra Superbra Men eh, nästa gång 248 Då är eh, Inget eh, alkoholrelaterat Okej. Ja. Skulle man... vi för... är inte varandra heller. Nej, nej precis. Och så får vi se vem som förlorar. Vem som vinner. Ja, exakt. Ja. Men, och, och så skulle det vara... Har vi haft bokstaven A förresten? Har den varit det? Jag vet inte. <skratt> nej, tror jag tror inte. <skratt> jo, det har vi. För har det... Hörde... Jag är vi sedan trycker på. Där får tar. Bort den. Jo, men eh, A ja, jag vi har haft. Oö. Ja, men jag tänkte att det skulle A komma. Ja, det skulle vara oavvikligt att inflytera apronspris. <laughs> Exakt. Ja, yep. Mycket bra jobbat! Tack och hej! Ja, bra. Bra. Take the down. Happy to be back on the ground Moving so much faster Let the river flow Take the stairs up and say hello